Elkar argitaletxeak mintegia izeneko bilduma sortu berri du. Elkarreko editore den Sabiar Mendigurenek kontatu digunez... Hemen jaso jasona ditugu argitaletxearen historian, Elkar argitaletxearen historian, eta euskal kulturaren eta literaturan historian ere gure ustez, esan izan diren zenbait titulu. E, bai, bai kritikaren jaso dutelako, bai publikoaren bai, txaloberoa, bezarka da, eta nolabaiteko mugarria markatu dutenak gure literaturaren ibilbidean. Orduan, horko zenbait liburu hartu eta batetekin nahi izan diegu ba, itxura aldatu, e, gaurkotu testuak, euskera batuaren arauak zenbait ikasutan ba, bueno, eskatzen zutelako, eta baitaren ba, plus bat ezkeni liburu horiei ba, izan daitekena itzaurre bat, itzatze bat, azterketa sakon bat, doblako zerbait. Amintegia izeneko bilduma berri honen baitan, jasotzen den lehen liburua, argitaratu berri dutena, Kirmen Uriberen Bilbao New York Bilbao liburuaren alpena da. Eta berargitalpena honetan, Kirmen Uribek 2018an argitaratu zuen liburuari gehitu dizkion hitzaurre bat eta pasarte batzuk, eta ana arregiren irakurketa gehi bat ere aurketuko dugu. Kirmen Uribek errandigunez, Nik uste dut merezi duela benetan irakurketa gida honek eta, eta, eta liburua lagun artean irakurtzeak, ze Bilbao ni hor Bilbaako prosa ez da irakurketa bakarrekoa. E, nik askotan esan izan gotori. Bilbao ni hor Bilbao irakurri nahi duenak e, arsita ba, buka e, intrigazko nobela bat balitz bezala, Ba, ez du bezer ulertuko. Bilbaun Nior Bilbaun bigarren hirugarren iru, irakurketa asko daude. Elizabeth Maclin itutzaileak esaten zidan behin erdi bromatan poema etiko. <laughs> poema luz e ez. Eta badu poesiak duen doai hori ezaen ari baita ba, hainbat irakurketa sortzekoa ez. Ni Bilbao Nior eh, Bilbao irakurtzen da eh, azita buka, baina baita ere, Eh, irakurtzen da azaletik sakonera. Eh? Azaletik sakonera irakurtzeko liburua da ze azpian lotura asko daude eta, eta basarte ikirakurketa asko asko eh, ematen dituzte. Hola mikrorrelatu askoz osatutako liburua da. Gernon Oliveren adierazpen hauekin eratzen gara eta jakizue arratsaldeko gaurze berri saioan Bilbao New York Bilbao lanari buruzko nondik norakoak bilduko deitugola